Тепер на річку, де, мов у безлюдній казці, проходить живе село, гуляє з бабою по льоду тоненька, як свічечка, запнута хусткою по самі очі дівчинка, дитя Чорнобильської зони. Стіною стоїть очерет, дуже скоро ця крига почне проламуватися. Я дивлюся на Світлану. Вона бліда, і пальці завважує, дрібно тремтять. Чого б то? Візьми її на руки, ледь чутно каже мені, послухай, як вона дихає. Я ловлю Маринку, що ховається біля дверей, бо не хоче вдягатися, за Світланину широку спідницю. Притискаю її до себе. Господи, не лякай мене, крихітко. Крізь гострі тоненькі реберця чути, якщо є сили, пташкою б'ється маленьке сердечко, і свистять на всі лади бронхи, мов цілий оркестр. Що ж воно вдихає тут, У колишньому поліському раю, Це безвинне дитятко На мінному полі невидимої війни. І якось одразу вирішую, Що без своєї старої Нікому не потрібної шури В Київ не повернуся. Нехай хоч півроку їздитиму От села до села, Хай хоч пішки сама пройду всю зону, Я її знаю, Хоче, смертю своєю покарати нас не вийде, Від мирного атома я їй вмерти не дам. У селі Опачичі на лавиці біля облупленого паркану сидить, як цариця на троні, сива, бита життям, гостя з Києва. Подрузі у підбитій вітром куфайці, такій самій, як вона сама, старій і неприкаяній, хвалиться віщим сном цієї ночі. Чує моє серце Мотю, шукає мене Галина. І діти там, мабуть, уже жаліють, що серця до мене не мали. Та я їй, як приїде, скажу. Ніколи. І не проси повернутися. О, а от і моя племінничка йде. Чого плачеш? Склероз у тебе вже чи що? Ти ж на кого свого п'яницю залишила? Дурна, чого ти попхалася в зону? Мало болячок? А мені збиратися нічого. А мотя нам на дорогу коржів напекла. Жінка у зоні. «Повісті. Про що мовчить книга Йова? Моя слава пронеслась, як вітер, як хмара минулося, щастя моє. Біблія. Книга Йова. П'яний від волі. Він діловито драє в свої гудзики на бушлаті, а потім бляху з якорем на ремені, а дитя з завмерлим сердечко» тримало підручне принчандалля і сяяло всім небом своїх покруглілих від захвату величезних сіро-голубих очей. Його звали Василь, а її Василинка. Вона мліла від щастя, що удостоєна честі бути помічницею. Молодийший Байголова, менший брат її батька, відтрубив по війні сім років на флоті і не раз підмівши матроським кльошем набережну Севастополя та інших чорноморських портів Зрештою впав на голову молодій родині брата Андрія. Вультіпака вультіпакою. Красуня-невістка одразу вивела його на чисту воду. Збагнула своїм розвідницьким нюхом, що парубок за флотським звичаєм морочить голови водночас кільком дівчатам, а тим часом в селі на Чернігівщині. Тужить за ним не одна бідолаха, а надто вчителька. Старша від нього молодиця з синочком, коли б той не Василевим. Та повертатися до Надинівки після бурхливого ходіння по морям, по волнам машиністові турбіністу воєнно-морського флоту аж ніяк не кортіло. Бо що він там забув? Хіба хвости коровам крутити? Більш нема кому. Годів вже, що дурень дурним повернувся в село старший братан Миколай. Льотчик, розумаха, повний кавалер слави, що горів у літаку під Кенізбергом, а упав у тещі на городі. От приставу прийме до царівне, так по вуличному прозивали те, що. Та й пропав. Утопився в горілці. От білої гарячки ледве одволодали. А все отій, що ранкові, його сто грамів горючого. Василі сам не дурень випити, та міру поки що знав. Геть напиватися йому було ніколи за парубкуванням. Василь подався на все літо до батька, спав за любки на сіні, та все більш по чужих клонях, а ледь благословлялося на світ, і над берегом білим прядовом плив клубочивсь вранішній туман, він мов той циган на посвит вітру, мовби звучало йому в ухах волошенне матроське полунтра, скочилося на долівку і з травинками сіна у русявому волоссі виряджався рибалити. Обливався до пояса криничною водою, покректуло від холоду і втіхи і втирався самотканними або й весільними, з квітками рушниками, що подавали їх різні дібочі руки тім усів, кожної, з однаковісінькими зелено-жовтими пучками і незмивною темною каймою під нігтями від зілля. Він випивав, наче серце, спів гладущика холодного з погребу молока, відтручував тепле жіноче тіло, що після солодкої ночі пахло тим самим духом перелюбу, і ще, й ще розхотіло, рогурнулося до нього, та ловив вітра в полі, поминай, як звали. Василь Молодецький збивав русу в лузі міцними флотськими черевиками, тоді роззувався і горлав до тоненького місяця над лісом і до вранішніх зірок, змагаючись із півнями. «Не к ліцу, бойцу, кручина, міста горю не давай, і, якщо навіть є причина, ніколи не унивай».